Många är stora som hus eller så Men de flesta är små, mycket små, mycket små Du tror inte på det här Välkommen på avsnitt 304 mm. Fem Fem Precis 305 Ja exakt, jag klippte 304 innan Och det var bara ett litet test Jag skulle kolla dig om, <laughs> ja, ja, jag, förstår. Om du... jag förstår så väl Och du är premiär för en grej idag Det är Nah, det, ja, men det är första gången vi sitter på kudden, När vi spelar in Nej, inte bara kudden. du har lagt fint Sitt på golvet på kuddar <laughs> I lotus stämning ja. Ni får se det, ja, ni kan se det på omstagsbilden Ja Jajamän eh, Jo, ett litet eh, boktips Har du läst någonting av Theodor Kalapatides? Nej Jag håller på med den här eh, Den har stått i, på DNs mm. lista Ja Kärlek och förämlingsskap. Nej, jag har aldrig läst någonting om Bra, bra språk. Jag kom in och läste... Rena grekiska. Ja. Nej, det är riktigt bra. Ja, okay. Väldigt bra språk. Ja, kul. Då ska jag kolla upp. Jag tycker absolut. Check it out, som jag brukar säga. Du tipsar ju om torgning i Lingen i tiden också. Mm. Honom är ju skarpt. Har du läst någonting av honom innan? Nej. Men Ormens väg på Helleberget och... Vad heter den? Ormens väg tycker jag var fantastiskt bra. Hummelhonung. Det kan man hitta. Den var också grym bra tycker jag. Men Pölsa, vem var det som skrev Det är han också. Är det han också? Det är ja. Mm. Den var också bra. Även Alla de där är ja, finurligt och bra. en Inqvist, en Inqvist. Ja, det är bra. Jag kommer inte ihåg man han. Det måste du läsa. Den... Sara Lidman är också där uppe från Ja, har jag har aldrig läst. Nej, har jag heller. Men hans självbiografi på enkrist var väldigt bra. Mm. Till exempel. Men det är Den han som har gjort Livsläkarens... Ja. Just det. Den börjar att läsa i bok. Mm. Fast jag, ja, jag, kommer, jag kommer inte igenom... Eller jag, jag... Det kom inte in riktigt Men det är det, är det som är så fantastiskt med ljudböcker ja. Oj vad bra det Jag har nyss lyssnat på 14 timmar Lydia Sangren uh, Samlade verk Det som var en mm. Men det var inte riktigt värt Det var okej okay, men det jag liksom aldrig riktigt Den köpte jag till Åsa så hon, ja. hon, hon, men hon tyckte också att det var, att det det var ja, men Helt, helt okej okay Men inte kanske så hon Nej jag bara plöjde igenom och tänkte, när lyfter det riktigt? Så här, men ja, helt okej okay, liksom. ja. ja. Men alltså, det är kul att läsa, läsa sådär så man får en uppfattning om ja. Ja, men, vad, vad det är egentligen. Ja, precis. Jag brukar försöka dra mig igenom alla jag läser. Många lägger jag av, men det är sällan jag lägger av. Det är en som jag har under mina kanske två år nu då, på bokbit. En bok som jag, som jag la ner. Och det var eh Ernst rummet? Nej, den, den, lä den har läser i... Nej, den har jag inte läst. Jag börjar när jag ligger en bok för. hemseborna har ju den har ju läst. Ja. Den den är lättsam. Ja, den lilla. Men vad heter det här? Ah, jag kommer inte ihåg. Han, skulle, han, han gjorde han skulle försöka göra guld i alla fall så man mm. reste liksom från Stockholm ner till Ja, men, till och, ja, men det, det var liksom bara det hände ingenting och, och det var mm. en skär god herre. Nej. <laughs> Nej. Jag fattar tacka vet men tacka vet jag djur. Husdjur. Husdjur och det är därför vi är här. Ja. Jag kan säga oj oj oj vilka listor det kommer komma. Alltså, ja. Ja, det, det är späckat med info, ja information. Lister, frågesport Oj, oj, oj Ta jag, ah, okay. jag lite grann av varje också Men inte så Lilla. mycket fakta Nej, men... Ta fakta om du kan Nej, men, jag, jag, jag tar ut lite fakta Jag satt och på en rasp på jobbet Hur ska, hur ska man Summera hur ja. Och då kommer vi fram till det här Att är det djur Som människan tagit under sin vård Och skötsel och som regelbundet fortplantar sig I tam och låter underkasta sig, eh, sig en med konstled förädling. Bra eh, formulerat mm. av dig. Det är precis. Men sen, och sen tänkte jag också, ja men sen finns ju liksom husdjur, så finns det en underdelning av det där också. Sällskapsdjur. Dock <laughs> sällskapsdjur. <laughs> Notera inte sällskapsdjur utan sällskapsdjur. Ja, Okej. Okay. <laughs> Är eh, Domesticerade djur Som människor håller som följeslagare För sällskaps skull Snarare än, än som arbetsdjur Eller för slakt. Tänkte du ut det där? Ja, det var Bra. Och Vad till och med som, som en fråga en, en som undervisar i, i svenska ja. På högstadiet kan man, kan man ta upp så här i, i en podd som har det Många lyssnare Många lyssnare lyssnar. <laughs> Ja, jag ja, kör på så ja. Det är ingen fara Det var bra formulering ja. Jaha, okej okay. Sällskapsdjur mm. ja, eller... Vad var skillnaden? Så, mm. hörde inte Nej, men du kan spåra tillbaka sen på <laughs> och, okay. och lyssna ja. okay. Kanske det... sällskapsdjur är jag mest att fokusera på då ja, det finns, Men det finns ju olika klubbar för ägare Av sällskapsdjur också Kendallklubben. Exempelvis och det måste ju finnas någon sån här akvariefiskklubb också. Ja, klubben. Är det europeiska fåglar rovdjur? Med undantag för grävling, iller, katt och hund. Det är det inte tillånt att ha som husdjur i Sverige? Mm. Nej. Vad som fan? Och det är många som försöker, som försöker smuggla in massa djur och sånt där. Jaha, och det är... Oj, oj, oj, oj. Då kan jag, säga, jag kan börja med min en liten lista här. Vidrigaste husdjuren. Mm. Alltså, min personliga ja. ranking av vidrigaste husdjur. Börjar du? Alltså ettan är den värsta, ja. såklart. Ja. Fem, hamster. Jag har inte så jävla roligt. Fyra, marsvin. Men, eh, marsvin är gott. Jag tar ta, ta, ta en klubb mm. Tre mus. Ja, FIFA. Två ökenrottor. Men skillnaden kan se skillnad på en... ett råtta. Ja. <laughs> där det, var... det, det vidrigaste djur. Alla de här gnagarna. Ja, det var ju så, det, det, det var ju i samma, samma familj där. Ja, gnagare. Men det, det är ju. I och för sig. Det. Riktigt sapytor dom ska inte ha skola eller. Eh, de hamnar utanför min list. Nej, men när men det är ju men en nog så slänger man ner den jävla gnagaren. Ja, jag vet. Off oh, i fallet. Ja. Och man ser skräcken. På av skräcken i råttans ögon. Kom någon när råttan där på sig det. Vad oh, helvete. <laughs> det blir bara större och större ju mer man länger Tidningom. Ja, de var lika stor som Tollarsund Sarsha <laughs> Ja, ser, det är, är, är, nästan, är. Så, nästan som Ed Penny <laughs> Som en labrador <laughs> ja, men vi, vi, vi hade bara vi sett hockey Hos pär ja. När han bodde på Söda Station mm. Och så när vi kom ut Så hör vi liksom Ja Det var liksom ja, ja, Galopptakt ja, jag... och det var så konstigt Det var inte en hund ja, jag var det en Fast man hörde det tydligt Ja, jag menar det. Det var liksom något speciellt. Och så vände vi oss av, och då kommer en stor jävla råtta. Och nu är det nu är det alltså ja. när vi såg den så kanske den var om 30 centimeter. Mm. Nu är den på en halv meter. Ja, mellan de så... ja, det ögonen. Det var... Ja, det var grymt. Mm. <laughs> jag har sett några sådana här as men det där var den större... just att du hörde ljud. Ja. Annars brukar det man... vara man, man ser dem inte. Eller jag kappas er då Jag har en lista över ovanliga Det här var faktiskt en lista som jag hittade på Våra Aftonbladet Som hade ovanliga husdjur okay. Och då kanske du som djurexpert kan Säga vad det är för hjälp hjälpa till Vad det är för djur För ja, plats är en gerbil Alldeles rådligt Nej, jag vet inte Nionde plats har vi en Degus. Eh, ah, nej, jag vet inte. Eh, åttonde plats har vi med, med det här lite smålustiga namnet flygpunkt Ekorre. Jag skulle vilja se en sån. Mm. Sjunde har inte heller så tokigt namn. Löpanka. Så har vi Wallaby, Jordekorre. Wallaby. Wallaby. Ja, vad säger Wallaby? Jag är i svensk. Ja. Jag vet inte, heter Wallaby. Ja, men det är väl en. Det finns ju i Australien, det är en så liten sån här björnaktig. Det kan det vara. Men som är enkelv. Nej, alltså, det heter ju Wallaby. Du måste ju tala med Dubrek, kanske. Ja, där är jag. Men om det är någon försvenskning så. Är ja. jag, väl, ja. jag vet inte. Det är det första jag känner igen. Någon På 14:e plats, vad är skulle det kanske vara kul att ha, ha i, i bur? En skrattduva Tredje plats är Tenrek. Allders Nej. Och andra plats är Egyptisk långörad igelkott. Och alltså på första det ovanligaste ettan där på vanliga husdjur, en hängbyggd svin. Ja, Okej. Okay. Mm. Förstått det är ovanligt. Ingen som har. Nej, ja. har jävligt ovanligt. Jag, jag tänkte säga att. Har du äh... haft några hushundfästa? Jo! Jag har frågat dig. Och, och, och som en slump. Och som en slump så, så har jag ju gjort en lista över husdjur jag haft. Hur många är, är det med på den listan? Tre. Mm. Jag har tre och så. Och. Eh, att jag räknar hund i och med att Marika hade en hund. Ja, men han är ju han är till och med hos. Bossa är till och med med på en bild på podden. Ja, exakt. Ni som minns. Så att Jag att han till med... Man hör ju Bosse andas i mikrofon. Han lade sig platt på golvet och så tog ett kort. Vi låg vid Men hur länge var det... Hur långt var det innan han gick bort? Jag kommer inte ihåg, men... Det var ett par år innan, säkert. Ja. Jag tänkte att det inte var det sista han fick uppleva. Nej, jag vet inte. Det beror på när vi gjorde det där podden. kommer ihåg vilket år då 2016 gick han bort. Ja, det var något, I den något män, lite så. tidigare kanske Ja, något år innan Han kommer inte ihåg någonting <laughs> <laughs> men alltså, det, det ska man vara jävligt för Men en hund han, Jag kommer ihåg att han sa att och tyckte det var lite dåligt på just det <laughs> Men en hund, alltså hur kan, hur kan en hund är, är det var att han, man hittade inte, Han hittade saker Nej, han gick runt, runt Och liksom, kände inte igen Och eh, vi hade glömt bort hur man äter Ja Och då okay. var det alltså, Jag blev vålad Ja, men alltså, då var det ju, veterinär tror jag att det var demens Och uh -huh. att det, det drabbar hundar också menar, Alltså en hund som är så fokuserad på mat och uh -huh. glömmer bort hur man äter men hur, Och inte hur, känner igen det Hur gjorde han då? Alltså, när han åt? Han måste ju ätit Nej, men, jo jag åt men liksom, Helt ofokuserat liksom. uh -huh. Annars var det ju tokfokus på mat Och så här. och så missade han massa Såg inte det låg utanför För uh -huh. ja. jag minns att han hade ju liksom Ett intresse eller sju intressen och sex och mat <laughs> Ja, exakt Ja, och så sen Nummer två som är husdjur som jag har haft Eller var ju. Dels hade vi en katt Som hette Katter, katter och ja. När jag var liten Och Sotis fick ju Fick ju Kattungor mm. På pappas födelse så det tycker jag var otroligt stort <laughs> Och sen försvann. Och här får du pappa. Ja. Eh, en katt till. De, var, behöll de en katt. En liten fjärt ett tag. Men det kanske. Ja, det rör sig om ett, två år. Mm. Men sen så var det ju också morrö som du kommer ihåg vi hade. Marika hade. Du tog ju kort. Jag är ja. ja Gråtthus i sak. Gammal katt. Men lever morrö? Jag tror det, jag frågade om det gick igår Men visst, jag har inte hört på någon på ett tag Men 14-15 år Ja men det var ju, hon Mamma. lånade ju en katt ja, ja. Av någon, eller så alltså, värd väl din ja, ja. Men alltså, hade var det varit ingen Ordvits runt morre? Jo det hette ju Molly Och så morrar <laughs> det, så var ju du som lättade till morre Så berättade det för Marika Hon berättade det för ägaren också Och så. så bara skrev mor, jag morre <laughs> Och du blir det mycket glädje. Det är fantastiskt i husdjurspodden. <laughs> det var ju som i... Apropå orvitsar, gjorde du det? Nej, senare. Jo, ja. nämen ja, igår eh, på handbollen en av svenska skytten har gått drog på en jäkla rökare, mm. Och då uppnade man snabbt om man till skottfrysen. Gjorde <laughs> <gör> Ja. <laughs> men det är ju en grej som skulle kunna stå på en löpsedel till exempel. Ja, om, om han skulle göra många mål Skottfridsson Ja, <laughs> men oh. mål det var i stort Och sen Överlägsen etta, Det är ju silverfisken ja, ja. Den har jag haft och, mycket ja. Framförallt på Krukbocken och på Söder ja. det där, Eller silverfiskarna han, Silverfiskarna Har ständiga ja. Men även på om på Mina husidéer Om man räknar bort silverfiskarna Och skindlarna går mycket spill då. Det var mycket spelare här alltså. okay. nere i trevligt. I, I badrum och även när man ligger och för var någon när jag låg i källaren där och så tittar på, på väggen och det är som lite som trä mm. det, ska, det ska se ut som trä eller plast skiva. Och jag hade ingen på överump så såg jag liksom att men det här är ju som det är någonting i där men så där brukar det inte se ut. Så tog jag på mig en glas ögon och då var det, som alltså, du de sätter ihop tummen och pekfingret. Mm. Alltså, kroppen var inte så stor, ringen där, men alltså mm. den gick utanför fingrarna, så stor var den. Ja. Ja, du. Men vi hade ju, först hade vi eh, underlater. I Ja, men då måste jag ha varit en alltså, fem, sex år. Ja. Sen köpte vi en kanin, Jocke. Mm. Joke. Jocke. Det är ett vanligt kanin. Ja. jag har hört fler kaniner. Men... Ja, men det hette ju, vad heter hette det, Jocke Melkersson. Ja men det är kanske, ja, just Det är det Peter Och Apel, som Apelgren hade mejlen och han drog fram namnet just Jocke Melkersson. <laughs> Pelle kanin. Mm. Och sen hade ju, fiskar hade ju i Mälardalen kanske. Och då var det en sån stor slöjfisk, det med med guldfisk. Och det var ju mycket mat på sten, sen tog jag upp det och rensade stenarna liksom. Ja. Mm. Mat. Och ofta som det fastnade stenarna i munnen på. Det tror jag, mm. har inte jag berättat en gång. Mm. Det känns som att det där var med på det. I alla fall så, så tog jag upp. Den, den, Stenen kom ju inte bort. Mm. Och han fick ju så mycket maten där. Så att han var ju, nej, nästan som en knytnäve så alltså stor. Mm. Och han kunde simma liksom med en timtal. han fick inte ut. Man såg ju försökte. Mm. Så fick jag, jag åtminstone en gång varannan vecka. Fick jag tuppa med hov. Så la jag han på diskbänken, så hade jag några diskvantar på mig. Och tog han liksom och stoppade in i pincett i munnen och tog ut sten. Oj, sen oj, det. tillbaka, ja. Ja, ofta. Det är takter. Ah. Men, <laughs> alltså, akvarium, det var ju, det, det kommer jag ihåg att folk hade i mellanstadion. Mm. Men inte det är vi, men. Det är ju som tjeckla, vad heter det? fix och tricks och don och göra rent den här mm. Edwin han ville ha när han bodde hemma ville ju ha en, ett akvarium mm. så vi åkte ut i haksäte råg så köpte på blocket och vi köpte fiskar men det var ju jag som fick stå och rengöra den där mm. jo, men så var det en som fick han någon kompis någon sån här som alltså, satt fast på, på väggarna liksom mm. och, och rensade på mat också någon sån här som ja. liksom, i mun. Eh, jo, men också, nej men vi ska göra, göra oss av med där, så jag... För de dog efter sån, fiskarna. Mm. Och då var det några fiskar kvar, tror jag. Bann de inte, jag spolade ner dem på toan. Ja. ja, de var de små. Och då var det som... Ja, men just det, det var när jag höll på. För, för det här är sett den stora fisken, han... Och ibland så rörde han sig liksom, han var på samma ställe. Men jag. Liksom, ja... Och så hade, på tredje dagen så låg han på samma ställe och då var just samma skulle här borta. Mm. Så petar jag på honom. den här rörde sig som liksom inte. Pete igen, det hände ingenting. Då stoppade i handen och tog upp honom. Det var ju en stel som en pinne, vet du. <laughs> rätt ut, man kan hålla liksom i svans och så var han rätt ut 90 grader. <laughs> Traumatiskt. Ja. Jo, men jag har gjort en, en, en annan lista. Det här är alltså en över, det är en personlig lista över kända husdjur Ja, okej okay. eh, En av helt enkelt ja. På tionde plats har vi Bessie Bessie? Det heter ju min brorsas pudel Ja, mm -hmm. det är inte Bessie Känner du till Bessie? Med E? Ja, Bessie Nej För det fanns ju en tidningen en cowboy-tidning men som heter Bessie framme. en hund som är liksom det var inte så att hunden kunde brata, nej. utan han var mer som en ja, en pöljutslagare Bessie nej. den fanns på 80-talet nej, 70-talet, 10-70 nionde, snobben men vem, vem var det? det var en serietid som heter Bessie jasså, okej okay. mm. en, en, en collie All right. en nionde snobbe Snobby <laughs> Snobby Snobben och, jag, vet, ja. alltså, jag har ingen relation till snobben Nej. Jag tycker inte att det är Någon speciell kund men... Egentligen borde Bessie kanske vara för det Jaja. Ja. Eh, och Bessie det var ju en Ett plagiat liksom, Av han som är på åttom plats egentligen Lassi mm. Och också en koll i många filmer var det filmer som hette Lassie? Mm. Eller vad? Ja. Där får du jaga och hitta ja, det var, barn och ja, men Det var ju någon gång som Lassie Försvann eller som kom tillbaka Ja, jag vet mm. är det inte så att jag skiter <laughs> Jag skiter i hund På åttonde plats är det inte mycket Men det är mycket hund där, kan jag säga mm. eh, Sjunde plats Milou ja. mm. eh, Sjätte plats Båtsman Båtsman, han gjorde inte mycket väsen och så heller ja. Jag kan tänka att Båtsman gillar mat Han har också jävligt mycket Ja, ja väldigt stor Nu har han i sig ett annat skråmår mellan inspelningar ja. Han tackade nej till en ringfarlig korp Han <laughs> så nej, nej. nej, tack Det stod, det, det stod ju på Båtsmans rider Som han lämnade in i varje inspelning ja. För, då var Det var en ringfarlig korp det var högst upp. Sådana små grejer som prinskorvar och, och sådana små yrkorvar som så man ska ha sådana snacks som så man inte kunde tugga på för man såg, han var så stor, man såg inte om man hade någonting i munnen. Är det inte sådana som har sådana här eh, tunna, whiskytunna också? Ja, snack där annars sådana. Han behöver snack till den. Femteplats har vi rabalder. Då är det en typ figur som var på något Ja, ja, ja. Det är det skitbra. <laughs> det har vi också pratat om. Man, Man såg skakar. skakar hela skaka det. Rabald. Eh, fjärde plats har vi Pluto. Mm. Inte planeten alltså. Mm. Eh, och nu kommer topp tre. Tredje plats. Katten Jansson. Eller som de säger på filmen. Katten Jansson. Ja, <laughs> just det. Katten Jansson. Jag men Katajan Johnson. är. Jag tänker ska jag ta med husmusen. Nej, det gör inte det. Jag tycker Katajan Johnson har mer karaktär. Katajan Johnson. Katajan Johnson än husmusen. <snittet> <laughs> Och sen. Andra plats. Skubido. Kommer att ha? Ja, han kommer att ha. Oj, oj, oj. Det är roligt. Jag har ju fruktat för bra. Det var ju höjdare. Han. Dumpe, dumpe dumpe Ja, ja. Han och, Han och, Han och Ska man ju rangordna på de där fyra Eller med fem På intelligens så skulle Schäger vara femma Och sen skulle Skogu komma Och sen Eta Den är ju given Eta Okej, vänta Nej, kom ut Han Nilsson <laughs> Han är aktuell ja Pippis, eh, Pippis... Lilla pappa ja? Mm. ja, bra Mm. Bra tänkt! Ja. Äh, jag har äh, gjort. Äh, alltså, min, min, fa, min favoritdjur är nog hunden. Jag mm. right. Ja, det tror jag. Jag vände på listan. Av de här som jag hade ätar, blir hund, två kat, 3, silverfiskar. Mina katt, jag skulle föredra en katt istället istället ah, När jag vet ju Tolla till exempel, han är helt frälst I sin penny, ja. labrador Det är som en kompis är, Ja men det är ju det, det blir mer som en, mm. Men jag vet inte Men Jag, jag, jag, jag var ju ingen förtjust i det där Innan Bosse det, det var liksom ett bra sällskap ja. Ja, Har jag, jag, jag, jag är ingen djurvän Och det är inte Åsa heller Nej. Så att det, det är bra ja. Så det har aldrig blivit något större. Nej. Här tänkte jag... Det finns några hundlåtar som jag kom på. Så får du gissa, säga vilken som har gjort dem. Mm. Hound Dog. Ellervis. Ja, det finns fler som har gjort den säkert. 12, som det 30, 40. 40 också. <laughs> Dogs on the Run. Dogs on the Run? Ja. Yeah. Nej. Tom Petty Heartbreak. Mm -hmm. Från Southern Accent. där. Hundarna brinner. Nynbe 47, rätt. Right. Dogman Star. Mm, Dogman Star känner jag. Igen. Nej, Swede. Ah, Ja. I want to be your dog. Studios. Hey Bulldog. Beatles. Får man ta hunden med sig in i himlen? Ja, men det är, är Hassel Anderson, kvinna, böske barn. Hur mycket kostar valpen där i fransruten? Men jag tänkte på, den heter väl inte vad heter hunden. Den vad heter, heter det? väl hund. Jaha, okej, okay. all right Inte bara att det kommer att ha en pekpinn Nej, okej Det är en sån här eh, Pinn som du uttaget, ja, men är en postman till den uttaget Eller kvinna Den heter väl en pappa in the window eller där, Men det är en svensk no, är så. Jag, nej, jag kommer inte på vad jag har gjort ja, men, Jag har ingen facit Jag trodde du tänkte att där kan du Nej, nej, nej Däremot har jag ju en annan också. När man har gjort den. Valpen min. Jag vet inte. Tycker om att ha skoj. Ja. Man får ha tålamod. Oj, oj, oj. Ja, det måste vara gullanbord. Gullan, ja. Precis. Mm. Jo, jag har en också. En lista här. Helt plötsligt kom in på. Som, som travhästar kanske. Det kan, jag menar, undergrupperingen sällskapsdjur. Ja. Jag har gjort en personlig lista över de elva roligaste travhästnamnen. Skulle det kunna vara någonting? men eh, Elfte, Iceland. Du är bara inte Island. en, en, en <laughs> kan vara en Islands... Ja. Jaha. Okay. Ja. Jag vet inte. Tionde, Werner. Mångsfärdblå. <laughs> Werner! Ja. Och sen har vi en... Det var en fantastisk travhäst egentligen. Med namnet Järvsefax Ja det är bra hur kom, alltså... Med fax med k va? Ja Var det meningen som att man skickar ett fax eller vad, vad... Det är väl med ex Jo det är med X, men alltså, nej, det, Jag vet det har aldrig fattat det Och sen har vi ju motsvarighet till, till Till den gamla podden nej, Den gamla bloggen som jag hade Göran H Mm Hästen Sebastian K. <laughs> okay. Eh sund. Aldrig hört. Och sen har vi sjätte plats Conny Nobell. plats ändå Månprinsen AM. Ja. Eller Månprinsen AM. Ja. Vad betyder AM egentligen? AM PM. AM är ju på natten tid eller det är efter tolv på natten. Ja, precis. AM jag ja, tror vad det står för. Jag tror att jag nej, det betyder efter midnatt, men det är det en annat. Nej jag vet inte Fjärde plats, the onion. Löken. Mm. 47. Och nu kommer vi in på uh, min favorit. Mm. Tredje plats, svinten. Helt <laughs> smockul. Andra plats, Father Patrick. Döpa en, en travhäst i fader Patrick. Ja. Och sen första... Det var ju ohotad... Baron Gruff. Ja, bra. Ja. Mycket bra, Jag har... Eh... Absolut. Jag har översatt ju översatt till husdjur i engelska. Vad blir då. det då? pent Och så när jag tänkt på det. en film som... Eh... Och väldigt otäck. Petsen var det? Yeah. Ja. Mm. Och så har vi ju... Bra vinkling. Petsounds. Och då är en liten kort ranking. Eta, affären på Skådegatan. Två, skivan med Beach Boys. Jaha, de har tagit... Äh, alltså, Beach Boys det. tog äh, namnet efter skivaffären oh, ja. På Skådegatan. Det är inte dåligt. Nej, det är fantastiskt. Och sen, liten fem i topp på... Petro Boys Djuraffärspojkarna Det är ett jäkligt bra namn mm. Petro Boys Har du lyssnat på Petro Boys? Jo, tidiga Petro Boys mm. Jag kommer ihåg hade, hon var i Thailand Nu ni som har träffats Då kunde man köpa kassettband och sen 8, Jag vet inte, en blandband Billigt Så hon hade köpt med sig ett Petro Boys band vi ska se, hade du fem i topp? Ja, vi ska se om, om du har med mina två favoriter. Femma, It's a Sin. Ja, den var med. Den. Fyra, Was it worth it? Tre, Left to my own devices. Mm -hmm. Två, Before. Och ett, So hard. Jaha, du, du hoppar mm. över. Western eller? Girls. Nej. Love comes quickly. Nej, Incover. Always, Always on my mind. Oh. Men det, men... men det första jag hörde Och det var Sura köpte en singel eh, Vad heter det? Western Girl Ja För det var väl det första man Det, det var det första, var bra, ja Men It's a Sin är deras egen låt Ja Jag tror alla de här De som jag hade Rolls in my mind Ja, den är en cover Och så körde de ju Hade ju en stor hit med Go West Ja, just det Men för mig var det It's a Sin eh eller väl så är blandar ihop med det. för det, det är väl samma veva. Jo, men att det var det här var en lång det var någon lång version på på på bandet där. Mm. Det var någon på kassettbandet. Är mycket bra. Eh ska vi ta en en elda affärspojkarna. Ja, är kaffe innan eh Håll innan det blir mer. Ja, det är en liten fråga bara lite på supporten. Okej, trevligt, liten, trevligt kaffe. Du tror inte på Jo, eh, vi tar en liten eh, tillkaffeslurkarna här. Så kommer här en liten. Eh, eh, jag kommer att nämna berömda djur. Husdjur. Uh -huh. Kanske mest med betoning djur. En del är husdjur också, men. men eh, eller sällskapsdjur. Och då ska jag säga vad det är. Vem det är liksom. Uh -huh. Vad den är känd för. Okej. Okay. Nu jag se. Jag kan tänka mig kanske att du kan ta ta ja, dem er en, det 1 2 3 4 5 6 7 8 stycken. Ta du med dig tre är det bra. Oj, okej. Okay. blondie. Alltså menar inte den här serien 19 utan blondie B L O N D. Ned ja, det i. Ja, smådjur. vad var det för, vad var det för speciellt djur? Nej, jag vet inte. Och vad är det känt för liksom. Det var ju, vad heter det, Adolf Hitlers chefer. Den var svår. Nej, det kan det inte. Eh, brandklipparen. Jag kan säga att det är en häst. Den nej, det vet jag inte. Karl den Bra! Det är <laughs> bra bra chansning. Både en Karl XI och Karl den Hade de samma häst? Ja, tydligen. Ja, Tack till hästen. Det rätt bra där. Ja, det, var, det var. Hur ofta går en sån gissning hem egentligen? Nej men du sa att det var häst och så tänkte jag så ja, listade jag var... att ja, men du, Hitler och så kändisarna. Okej, ja. Ja. man förknippar honom och sitta på en häst på den nästa nu, nu kommer det svårt. Ja. Bunting. Nej, men det är ju faktiskt hästen som spelar den lilla gubben i Pipp <laughs> okay. ja, ja. Här då. Dolly. Och det är ju ett får Klonat får Bra det Den hade jag räknat att den skulle kunna ta ja. Och den här tog för att Ja för det, det var ju som liksom Det är inte rolig Hoover Hoover Det är ju en äh, Svävare Ja nej. Då är det väl fisk ja. Nej jag vet inte nej En, en säl Mm. Som kunde härma mänskligt tal. Oj. Det är ju... Ja, med ja det mest är med det. men den här då. Laika. Ja, men det är ju ryska hunden ute i rymden. Precis, den, den var den första hunden. Den första varelsen i ett omlopp runt jorden. Då har du redan tre nu. Då ska du inte ta någon. Men jag tror att du kanske kan ta... Nelson. Ja, det är ju den här... Flodhästarna på såhär, nosörningen Som Den första, <laughs> var... trubbnosörningen som föddes i Sverige Okej, okay, så so, right. so, kanske right. Ja, det var just, hallå på 90-talet Ja Och den var ju även med i När de skulle ha på Pörs i tårar Ja, sensitivitetsträning <laughs> du visade, bild på visade bilder på olika Och då var det bland Nelson De skulle hålla sig för att inte gråta Ja, han, Katten Klänning, han grät ju typ på en gång Och även när de, det är en stor grej. Och så spelar han season i Summer Terry X. <laughs> mm. Den sista då. Nu har du ju faktiskt fyra jag tror du på tre. ja Paul. Har du någonting med idrott att göra kan du få en liten ledtråd. Paul. Jag kan, säga, jag kan hjälpa henne med ja. fotboll, fotbolls-VM. Nej. Nej. Om man säger en åttarman och bläckfisk. Jaha, okej. Ja, det var väl. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg i Men det var ju någon de hade på. Jag vet inte vilket land det kommer från. Syddafrika. Nej, var det. Det var ner vattnet så sa när, men nu skulle Tyskland spela mot Italien. Och så hade de två låder, och så skulle släppa ner Paul. och Pol. Han hade ju en otrolig rätt säkerhet och valde han rätt låda om Han tog Tyskland till exempel och öppnade den, mm. den lådan. Eller man tog och så den och lådan. blev det så. Och så blev det så. Fan. Paul kunde se in i framför. Och, och det stod i tidningen det där det, det, det där var en slump och hitta det. Mm. Men jag tror fortfarande på. Ja. Fortfarande på Paul. Åtta armar. Paul kunde se det framför. Åtta armar Blackfish. <laughs> ja. Vet du att, nu minns jag inte vilken låt det var, men de hade ju en låt som gick under arbetsnamnet namnet Eight Arms to Hold You Fast mm -hmm. alltså, jag visste inte är En octopus i Nej, Det var någon, någon känd, känd låt som för, Arbetsnamnet då ja. Eight ja, Arms to Hold You Ja Det känns som att Ja, ja men nu är, det, alltså, nu är det Sista ämnet så Nästa vecka då får, vi ta och, då får vi göra nya lappar ja. Om vi inte ska göra, skjuta fritt Men det här, här känns ganska tryggt tycker jag ju ja, än men idag då, då? Nej jag har, eller har du lappar? Nej. Nej men jag, jag, jag fixar så vi har lite samma storlek på dem. Okej. Okay. Tills nästa gång. Nej, det här är glatt port. Gymden. Åh. Oh, och inte med med R utan med J. Ja. Och fint att du sa persontåra alltså. Det har ja. jag kaptig glädning. Ja. Kaptig glädning. Gymden. Då är men ju, då det får man ju tolka. Ja precis. Då är det är fri tolkning. Det är ganska stort. Jag skulle säga att det, att det kommer bli en oändlig podd. Oj vad det ska bli glatt ut i stugorna. Undra, undra hur, hur, hur man ska tackla det, hur man ska möta det ja, stora ämnet. Vilken, vilken vinkel ska man... Mm. Det finns oändligt många. Absolut. Så att... Ja, det var här var en riktigt bra på. <skratt> Låt oss inte överraska. Ja, men alltså när nästan uppåt 40 minuter, ja. 36, 37 minuter. Ja, länge mässigt var det väldigt bra. Ja, väldigt lång. Ja, kraftfull. Jättebra. Jättekul. Tack Hej, Gym nästa gång. Ja, hej då.